بسم الله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه وموالاه اما بعد أيها الاخوه الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دugu zangu tunaendelea na silsila yetu hii maarifa asma'illahitabarak wa taala alhusna wa samaratihi kuyajua majina ya Allah Subhanahu wa Ta'ala matukufu na faida au matunda tunaweza kuyavuna katika kumjua Allah Subhanahu wa Ta'ala katika darasa iliyopita nilieleza faida ya kwanza au faida moja miongoni mwa faida nyingi ambazo la tu'addu wala tuhsa hazihesabiki na wala hazithibitiki kwa idadi tukataja mahabbatullahi jalla wa ala kwamba ukimjua Allah kupitia majina yake matukufu na sifa zake kuna mambo mengi yanapatikana mwisho natija inakuwa ni kumpenda Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na tukasema ukimpenda Allah kuna mengi unayapata. Leo tuanze hapo. Inna mahabbata Allahi Jalla wa Ala hakika kumpenda Allah Subhanahu wa Ta'ala allati mala'at wa mala qalbal al mu'min. Mapenzi yaliyojaa ndani ya moyo wa muumini, mapenzi yaliyoomiliki moyo wa muumini. هيا مambo yanamsukuma katika mambo gani katika kuingia dhimi ya maneno aliyotaja Allah Subhanahu wa Ta'ala katika surati Al-Baqarah aya nambari 165 Allah Jalla waala anasema a'udhu billahi minash shaitani rjeem wa minan nasi man yattakhidhu min duni Allahi andada yuhibbuna hum ka hubbillah walladhina amanu ashaddu hubban lillah Waladhina amanu ashaddu hubban lillah Allah jalla waala wa ala wako miongoni mwa watu ambao wana waungu wao wana miungu yao ya kishirikina wana vitu ambavyo ndiyo miungu yao na napenda aya hii ileweke vizuri tukitaja kwamba watu wana miungu yao waweza we ukajitoka sema ah mimi sina mungu sina sanamu la wakati mwingine waliaadhu billah nafsi zetu zinayapenda mambo mapenzi ambayo mtu anaweza akalia anaweza akaumia anaweza akajuta bali anaweza kusacrifice kitu chochote kwa ajili ya kitu anachokipenda ikifika wakati huo nafsi yako imefika levo hiyo ya kukipenda kitu mapenzi ya namna hiyo ya kuwa tayari kulia kuumia kujitoa au pengine kufika pahala ukaacha faradhi kwa sababu ya kidicho tayari kimechukua nafasi ya kuwa ni kama mungu mtu au ni kama mungu wako muabudiwa wako takupeni mfano tazameni leo ala sabili mithal mpira tunapozungumza mpira leo katika dunia yetu ya sasa tunazungumza e, tunazungumza mungu sanamu waliaadhu billah kwa sababu kama inafika pahala mtu anaweza akaacha kuswali kwa sababu ya mpira kama inayofika pahala mtu anaweza akachukiana na mtu wakatukanana, udugu wa Kiislamu ukawekwa kando wakavunjiana hishma kwa sababu ya mpira hii ni mapenzi kiasi gani subhana Allah. Sasa Allah anasema wako miongoni mwa watu wamejifanyia waungu. Yuhibbuna humu, wanawapenda hao waungu wao kahubbillah. Yaani mapenzi yamefika katika levo ambayo mapenzi yale yalitakiwa yao ni ya Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini Allah kafanya istithna akawatoa waumini akasema walladhina amanu ashaddu huban lillah. Lakini walioamini kikweli na ndiyo tunapambana tufike hapo kwenye levo ya kuwa ni waumini. Ashaddu hubba lillah wana mapenzi zaidi, wana mapenzi makubwa kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na haya mapenzi ndugu zangu sio ya kudai tu kwamba ah nampenda Allah la. Allah Jalla waala aliwapa mtihani watu na aya hii kusudia kuisoma ahalul ilmi wanaita ayatul iktibar. Za'ama nasu mahabbata Allah Jalla waala Wako watu walidai mapenzi ya kumpenda Allah kama tunavyodai sisi. Nasema kudai kwa sababu waki na uhalisia wa maisha yetu unaonyesha ni kinyume na yale tunayoyasema tunayo katika vinywa vyetu. Lisanul hali afsahu min lisanil maqal. Walipodai watu kumpenda Allah, Allah kawatahini kwa mtihani huu wa kwamba kama kweli nyinyi madai yenu ni sahihi kwamba mna mapenzi na mimi, basi kipimo ni hiki. Mtiini mtume wangu. Allah anasema katika Qur'an kul in kuntum tuhibbuna Allaha, fattabi'uni yuhibbukum Allah wayaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim Aya hii imekuja kuwa ni mtihani kwa kila anayedai kumpenda Allah kipimo ni kiasi gani unamfuata Mtume swalla salam kipimo ni kiasi gani unaishi chini ya mafundisho ya Mtume swalla salam kipimo ni kiasi gani unazithamini na kuziheshimu sunna na mafundisho sahihi ya mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo tunasema uh, mapenzi ya kumpenda Allah subhanahu wa ta'ala yaliyojaa katika moyo, yakao moyo yanampelekea mtu kuwa na mapenzi zaidi. Waman man taammala fi asma'illah wa sifati. Wanawachuoni wanasema mwenye kutazama kwa mazingatio na akachukua ibra katika majina ya Allah na sifa zake Allah subhanahu wa ta'ala wala hada wa ra'a ni'am allahi alayhi akachunguza akazitazama neema za Allah jalla wa ala zilizo mzunguka ambazo ni nyingi hazihesabiki wa inta uddu ni'mat allahi la tuhsuha kama mtazihesabu neema za Allah kamwe hamwezi kuzidhibiti kwa idadi inallaha allaha ghafurur rahim hakika Allah jalla wa ala mtukufu ni mwingi wa msamaha ni mwingi wa huruma kwa kaifa la yakunu hubbullah taala اعظم لديه mtu mwenye kuzitazama neema hizi za Allah kwa mazingatio hapana shaka atampenda Allah subhanahu wa taala atakuwa na mapenzi makubwa kwa Allah subhanahu wa taala yaqulu ibn qayyim alayhi fi wa al-dawa al qayyim katika kitabu chake addau dau wa addawa. kuna maneno mazuri sana amezungumza husiana na eneo hili la moyo kumpenda Allah jalla wala haki ya kumpenda anasema alqulubu maftura majbula tun ala mahabbati man an'ama alaiha wa ahsana ilaiha nyoyo maumbile yake jinsi Allah alivyoziumba zimeungwa katika umbile la kumpenda na kumthamini kila mwenye kuzifanyia vizuri na hili kila mmoja analielewa wewe ndugu yangu mtu akikufadhili akakutatulia tatizo akabeba baadhi ya matatizo yako automatically unakuta kwamba unampenda haya ni maumbile akasema fakaifa biman kana alihsanu minhu ikiwa ndivyo hivyo kibinadamu unampenda aliyekufanyia wema hebu nenda mbali zaidi katika kufikiria wema huu aliyofanya na yeye ni kutokana na kwamba kafajiwa wema na yule ambaye ni asili ya wema mbaye ni nani Allah subhanahu wa ta'ala wewe ukinisaidia kwa sababu una pesa yuko aliyekupa pesa. Na ndio maana mafundisho sahihi mtu akikusaidia akakufanyia ihsan shukrani kubwa ni kusema jazakallahu khairan ahsan allahu ilayk lakini shukurani zako unazirejesha kwa nani kwa Allah alhamdulillah. Maana na namhimidi na kumshukuru Allah ambaye kakupa moyo wa wewe kunisaidia. Wa illa kama Allah hajakupa moyo usingeza kunisaidia. Kwa hiyo, kama nyoyo zimeumbwa katika umbile la kumpenda anayezifanyia mazuri bila shaka ni wajibu au ni mimbabi aula zimpende Allah subhanahu wa ta'ala kwa sababu ihsani zote zote zinatoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala neema zote ambazo ziko kwetu sisi zimetuzunguka zinatoka kwake Allah tabaraka wa ta'ala wahdahu la sharika la Allah tabaraka wa ta'ala katika surati amsini na tatu anasema Wama bikum min ne'mah Allah. Na chochote nacho katika neema jikague mwanadamu. Tazama kama kuna hata moja ambayo unaweza kukatanisha kwamba hapana. Hii sio ya Allah. Wallahi huwezi kupata. Anzia neema nazo katika mwili wako. Akili yako, macho yako, uwezo wako, kazi zako. Kila kitu hesabu wala huwezi kumaliza. Sosi yake ni nani? Allah Subhanahu wa ta'ala. Sasa Ukitazama mazingira kama hayo kwamba neema zote zinatokana na Allah na we waweza kumpenda na ukamthamini anayekufanyia vizuri utapata kujua ndugu yangu katika imani ni kiasi gani sisi ni watovu wa shukurani kwa Allah Subhanahu wa Taala. Neema zinazozunguka hapa duniani baina yetu almutabadala fima bainana ni zile zile neema za Allah. Kwa hiyo shukurani kubwa zilitakiwa zirejeshwe kwa nani? Kwa Allah. Mapenzi ya kweli yatakiwa yarejeshwe kwa nani? Kwa Allah kama ni asante basi asante ileyeshu kwa Allah subhanahu wa ta'ala akasema vile vile ibn alqayyim alayhi rahmatullah fa idham dhamma da'il ihsan wal in'am ila da'il kamali wal yakikutana mambo mawili zile sababu za kufanya wema zikakutana na sababu za ukamilifu wa Allah subhanahu wa ta'ala na uzuri wake lam yat khalaf am hadha sha'nuhu hawezi kuwa mbali mtu na kumpenda yule ambaye hii ndiyo shani yake allah jalla wa ala ni mwenye neema juu yetu allah jalla wa ala ni mwenye ukamilifu na mwenye uzuri usio mithilika hivi viwili vikikutana vinapelekea ana uwajibu wa kumpenda allah subhana wa taala bali nyoyo zitajikuta zote zinataka kurudi kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dugu zangu katika iman, inna Allah tabaraka wa Ta'ala fatara alquluba ala mahabbati almuhsin. Allah Jalla wala wa ameziumba nyoyo katika tabia ya kumpenda mwenye kuzifanyia wema. Al-kamilu fi awsafihi wa akhlaqihi lakini yule aliyemkamilifu ambaye ni Allah, mwenye sifa zilizo kamilifu, mwenye tabia za wema kuliko kiumbe chake chochote sasa ikiwa hili ndio mbile la Allah Subhanahu wa Ta'ala allati fatara kuluba alibadi 'alayha ambalo nilo mbile Allah Jalla waala ameziumba nyoyo za waja wake katika umbile hilo faminal ma'lumi anahu la ahada a'dhamu ihsanan minhu Subhanahu wa Ta'ala sote tunakubali kwamba hakuna mwenye ihsani kubwa Kuliko Allah subhanahu wa ta'ala wala shai'a akmala wa ajmala minhu subhanahu wa ta'ala wala hakuna kitu chochote chenye ukamilifu na uzuri kuliko Allah subhanahu wa ta'ala fa jamalin famin sunaihi, wa kamalin fil makhluq athari sunnahi tabaraka wa ta'ala kila uzuri utakaoona kwa mwanadamu leo unaweza ukamkuta mtu anasema mashaallah ana tabia nzuri hazina mfano ana ihsani hakuna mfano ni mzuri hakuna mfano kila ukamilifu unaouona kwa mwanadamu umetokana na kipawa cha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kila uzuri, kila wema, kila tabia zilizokuwa njema ambazo sisi tunaziona na tunazipenda zinatokana na Allah Subhanahu wa Ta'ala. yote haya ni mambo ambayo yanatakiwa tusukume kumpenda Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hiyo bado tupo kwenye nukta ya kumpenda Allah inayozaliwa kutokana na kumjua Allah. Subhanahu wa ta'ala. Tukimjua Allah tutampenda na tukimpenda Allah tutatekeleza amrisho yake. Leo tuishie hapa. Insha Allahu Ta'ala tukutane tena katika kipindi kingine. Wa billahi tawfiq wa wa